Але той не падає духом. Ніколи, тим паче зараз. Зараз Стьопа стів бадьорий і п'яний. Алкогольні випари спричиняють у Стьопиному мозку феєричні реакції. В такі хвилини Стьопі здається, що він тримає Бога за ногу. А Бог підстрибує вгору, як повітряна колька, і піднімає за собою Стьопу, який тримає Бога за ногу. Стьопа дивиться вниз – а згори все таке маленьке, що навіть плюнути гидко. Бранко вітається зі Степою Стівом, бо вони знайомі. Ті, хто знає Бранка, вже звикли, що вітається він часом своєю рідною мовою, машинально. Багатьом ця фішка навіть подобається. Але Стьопа Стів сьогодні категоричний. «Слухати ваші балканські мови, – каже він Бранкові, – тримаючись за його гудзик, щоб не впасти слухати ваші неоковирні мови, все одно, що розмовляти з живим князем Ігорем. Швейцар пирхає у рукав, Бранко прикладає долоню до грудей, шляхетною низько вклоняється Стьопі, випроставшись, зауважує, що Стьопа, мабуть, давно не мив свої московські личаки, бо вони між ними... Кажучи, трохи смердять. Швейцар потворно регоче. Якийсь панк у смокінгу курить на ганку товсту сигару і прислухається до діалогу так пильно, що в нього рухається одне вухо. Стюпа захлинається множинністю аргументів, ніяк не може видихнути на бранка хоч один вдалий, але тут чоловік у смокінгу підходить і перериває політично шкідливу бесіду, ти до технику фамільярно кладе він руку Бранкові на плече. Ти ж фотограф? До руки, яка лежить на плечі у Бранка, е, приєднано високого, огрядного і смаглявого чолов'ягу. Бранко трохи не любить людей, які отак одразу кажуть до інших ти, але відповідає, що так, він справді фотограф. От і добре втішається здарувань. Ти ж, мабуть, не будеш е, проти нового фронту робіт. «Залежить, що за роботи, – філософське відповідає Бранко. «Роботи як роботи, – каже несподіваний співбесідник. Куриш?» «Ні, Бранко не курить. Ми відкриваємо музей, – розповідає новий знайомий, запалюючи нову сигару і видихаючи на Бранка дим, і нам потрібні презентаційні буклети. Буклети з хорошими фотографіями. У нас там просто розкішна натура. Приходь і фотографуй». «Я десь чув про тебе добрі відгуки. Приходь завтра, я заплачу, скільки скажеш. Тільки не забудь вдома своє почуття гумору. Музей у нас специфічний». Бранко піднімає брови, Товстун запихає смагляву лапу у внутрішню кишеню і видобуває звідти візитку. На чорному прямокутнику червоними літерами видрукованого ім'я нижче стоїть дрівний підпис – «Директор міського музею Катівні. Ого! Прийдеш завтра в обід?» – з твердним тоном запитує директор. Бранко киває. «От і добре. Підходить на замкову площу, де вхід підземелля, знаєш? А я тебе зустріну». Домовились, каже Бранко, і зграбно ухиляється від руки здоровання, якою той намагається ляснути його по спині. Озирнувшись на розпливчасту постать що хилитається вже десь у ресторанному залі, Бранко виходить на двір. Все ще тримає в руці траурну візитку, подивом дивиться на неї і врешті ховає. Вдома він намалює на звороті цієї візитки кульковою ручкою зліва і кості, з правого боку чорта в смугасних штанцях із з батогомиріжками, закрученими на манер штопора. За кілька кроків Бранко наштовхується на прудку маленьку жіночку, яка щойно вискочила з таксі. Побачивши його, вона видає малозрозумілий радісний писк, хапає за рукав, зовсім не зважає на його перепрошення і протести. «Ви мені потрібні?» – вигукує вона. На спантеличеного Бранка, котрий ще не встиг і здивуватися як слід, висипається неймовірна кількість тріскотливої інформації. Якби це візуалізувати, думає Бранко, взявши якусь метафору, наприклад, «серпантин»,